Utószó. Amikor 2019 nyarán felhívott ügynököm, Franka Zastrow, hogy írjak regényes életrajzot, Maria Montessori-ról, habozás nélkül lelkesen igent mondtam. Szilárd meggyőződésem volt, hogy pedagógusi végzettségemmel és anyaként, aki mindhárom gyermekét Montessori iskolába járatta, tökéletes felkészültséggel vághatok bele ebbe az új vállalkozásba. Mekkorát kellett csalódnom? Amikor elkezdtem az anyaggyűjtést, rögtön láttam, milyen kemény fába vágtam a fejszén. Maria Montessori módszerével, munkájával, tevékenységével könyvtárnyi irodalom foglalkozik, magánéletéről szóló forrást viszont alig találni. Mindenhol ugyanazokat az anekdotikus történeteket olvashatjuk. Az Amsterdami Association Montessori International Archivuma mindmáig nem hozzáférhető a kutatók számára. Az egyetlen életrajzi munka, amelyre támaszkodhattam, Rita krémer könyve volt. Ezért mindenekelőtt előtt az ő Montessori biográfiáját használtam. Ugyancsak nagy segítségnek bizonyult Marián Svegman munkája, amely szintén foglalkozik Maria magánéletével. Ám bármelyik témába vágó könyvet vagy cikket olvassuk, mindig arra a következtetésre jutunk, hogy Maria Montessori kivételes nő volt. Kora férfi dominanciájú világában sikerült elérnie, hogy odafigyeljenek rá, és mind orvosként, mind pedagógusként kiemelkedő jelentőségűt alkodott. Lenyűgöző személyiség volt, harcos természet és nagyszerű szónak. Életrajzában azonban töréseket is látunk. A legszembe ötlőbb minden kétséget kizáróan az volt, amikor titokban világra hozta fiát, Mariót. A szülés időpontjául maga Maria Montessori 1898-at adja meg, ám könyvében mind Rita krémer, mind Márián Svegmán kétségbe vonja a dátum helytálló voltát. Az 1898-as évet Maria szinte szünet nélkül a nyilvánosság előtt töltötte, keresztül kasul beutazta Európát, és számtalan előadást tartott. Csak 1902-ben vonult vissza egy zárdába, állítólag azzal a céllal, hogy megírja első könyvét. Kézenfekvőnek tűnik, hogy zárdai tartózkodás a valóságos oka a gyermekszülés volt. A könyv megírására csak ezután kerülhetett sor. Ezért is döntöttem emellett a változat mellett. A történet vége felé látható nagyobb időúrások is azt mutatják, hogy milyen nehéz volt megrajzolni ennek az időszaknak a képét, mivel Maria életének 1898 és 1902 közötti szakasza meglehetősen hiányosan és ellentmondásosan dokumentált. Az Árda magányában keletkezett, Ilmetó című könyv, útörő munka, amely egy egészen egyedülálló siker történet kezdetét jelentette. A Montessori módszer nem csupán Európában talált követőkre, de az Egyesült Államokban, sőt, Indiában és Afrikában is. Maria jól használta ismertségét és kapcsolatrendszerét, és folyamatosan fejlesztette módszerét, ami mind nagyobb nemzetközi visszhangot váltott ki. Mindazok a történetek, amelyek életének fia születése utáni időszakáról szólnak, arra engednek következtetni, hogy gondolkodása az évek múlásával merevebbé vált. Az újító gondolatok elől mindinkább elzárkózott, nagy súlyt helyezett rá, hogy elméleteit megúvja a változtató szándékoktól. A más pedagógusoktól átvett gondolatokat sajátjaiként adta ki. Szakított olyan nőkkel, például Lili Rubicekkel és Klara Grünwalddal, akik sok éven át tevékenységét. Eredményes és bevált munkakapcsolatokat rúgott fel, felmondta például együttműködését a Bécsi Rudolfs -placon álló gyermekházzal, és Anna Freydal. Mindez Nemigen illik az általa hirdetett pedagógiai elvekhez, amelyek középpontjában a tolerancia, a tisztelet és a szabadság állt. De éppen ez az ellentmondás izgatott. Eregényemben el akartam mesélni, hogy hogyan lett a fiatal, világra nyitott és kíváncsi Mariából, magányos harcos, aki önmagát kényszerítette merev gondolati korszedbe, és aki neve és módszerevédelmét, a másokkal való együttműködés fölé helyezte. Egy regény persze szükségképpen csak megpróbálhat férkőzni a valósághoz. A könyv többsége történetileg dokumentált személy. Némelyiküknek fiktív nevet adtam, nehogy esetleg leszármazottjaikat megbántsam. A korszak hiteles képének leírásában Barbara Ellermeyer segített. Akinek köszönhetően nagyon sok csodálatos apró részletet ismerhettem meg, a berlini Schwarzer Austern től és az étlapjától kezdve, Maria úti A Maria beszédeiből vett idézetek és a korebeli lapok tudósításai hitelesek. Luigi személye és tragikus története kizárólag az én képzeletem produktuma. Ő jelképezi azokat a gyermekeket, akiket Maria szabad és autonóm élethez segített. Ha Maria Montessori elképzeléseinek némeike már a idejét múltnak tűnik is, gondolatai és az általa kifejlesztett oktatási anyagok többségükben mindmáig időszerűek maradtak. Nagy örömömet leltem meg a könyv megírásában, és csak remélni tudom, hogy olvasóim legalább annyira élvezték. Regényemből egy erős nő új oldalát ismerhették meg, aki orvosi pályája csúcsán úgy döntött, pályát vált és pedagógus lesz. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiket történet megírásakor tevőlegesen is támogatták munkámat. Franka Zasztrovnak, aki összehozott a Piper könyvkiadó szerkesztőjével, Anne Sárfal, a könyv eredeti ötlet gazdájával. Barbara ellermeyer és a Kloster-Neuburgi Montessori gyermekházban dolgozó barátnőmnek Bettina Humernak, akitől rengeteg információt kaptam. Hálával tartozom Annika Krumahernak, amiért nem nemcsak nyelvi szempontból lektorált a regényemet, de néhány tartalmi ellentmondásra is felhívta a figyelmemet és persze családomnak, mindenek előtt idalányomnak, könyvem első olvasójának, valamint férjemnek, aki angyali türelemről tett tanuk bizonyságot. Végezetül hat fejezzem ki hálámat önöknek, kedves olvasók, könyvkereskedők és könyvtárosok, hiszen az önök érdeklődése nélkül nem születnének könyvek. Tisztelettel! Laura Baldéni